ובית שמש, ואילון בית חנן, בן חסד בארובות, לו סוחו וכל ארץ חפר. בן אבינדב, כל נפת דור, תפת בת שלמה, הייתה לו לאישה. בענה בן אכילוד, תענך ומגידו, וכל בית שאן, אשר אצל צרי תנא, מתחת ליזרעאל, מבית שאן,